Від цієї думки Катерина спершу злякалась, відчула орду мурашок у себе на спині. У Дніпро, потім у море. І вона вимушена, трішки печально, але усміхнулася. Витяг із пояснювальної записки головного наглядача Французького національного музею Луфр для ЮНЕСКО. Париж, 21 квітня 1958 року. Під час... Експонування. На колективній виставці ЮНЕСКО-57, восьми робіт художниці з Української, Радянської і Соціалістичної Республіки Білокур Катерини Васильівни, виставка проводилась в літній галереї музею, за нестановлених обставин викрадено дві роботи названої авторки. Крадіжка виявилась тільки під час демонтажу виставки, і про це одразу було заявлено в поліцію Парижа, яка займається цією справою. Адміністрація Французького національного музею Лувр не знімає з себе відповідальності за втрачені на виставці роботи художниці Білокур. Якщо поліція в строк до 18 червня 1958 року не знайде їх, музей відшкодує авторці, авторці вартість втрачених творів згідно зазначених в акції оцінок. Адміністрація Лувру готова скласти перед художницею Білокур свої вибачення – за рідкісний і прикрий випадок у практиці нашого музею. Катерина сидить над паперовим аркушем, до якого своїм гострим улівцем уже припнула госте покорчене пагілля старого сокора, на якому сидить самотня пташка. Подивитися б зараз у своє п'янішне дзеркало, зазирнути собі очі і змалювати їх, щоб не мордувати свою уяву. Кортить сфотографуватись. Он через дорогу нікін. Володь твою волю, лиш приязно усміхнутися йому, так, що він зрозумів, ти зрадила собі. Та не буду я його палити, Катерино. Хай його блискавка спалить, бо забруть мене у в'язницю, а тебе ж я на кого лишу. З Петра Лебонь вивітрився в осільний хміль, бо голос його і зм'як, посуворішав. Вийти ж до мене, Катрусю, а тоді будеш малювати. Будь воно прокляте, оте твоє малювання, яке розлучило нас із тобою. Отак він кликав її опівночі, серед літа, Сорокового. Петро в тридцять дев'ятому зупалу завербувався на Донбас, покинув одарку сином, набрав махорки із старого сала мішок та й поїхав. З першого одарка приходила до Катерини щовечора і просила. «Напиши, Катрусух, і вернеться, бо прикидає його дурного в шахті. Хай з тобою живе з ким хоче, бо забере його шахта від нас. Ой, забереш!» Катерина мовчала, бо й сама не знала, куди він зав'явся. А потім Ідарка звиклася з самотою і навіть була запризнана з Катериною, вважаючи її такою ж нещасною, як і вона сама, бо ж нема в світі нічого демократичнішого за гори. А через рік ось так о півночі з'явився біля Катерининого порога Петро Сєроштан. Ходющий, виснажений, у вишурганому костюмчику. Він бив кулаком по мішку і крачав. Виходь, Катерина, оце тобі мій грошей заробив перекати ти вийдеш?» Вона забилася в куток своєї кімнатини, чула, як тато з мамою відчинили Петрові сіночні двері, благали дочку, щоб вийшла до гостя, але вона боялась навіть голосно вдихнути чи розправити свій потерплий, сутулений поперек. Тато з Петром допізна пили, а потім у два голоси захропіли. У досвіда Катерина першої вискочила з хати і побачила купину грошей серед подвір'я. Досвідковий вітерець бавився з ребучими папірцями, розносив їх по дворищі. Вона обережно переступала через великі, щедро розціцьковані сотені папірців. Відчинила курники і, і зголодніла за ніч шкури, притьмом кинулись розгрібати гроші подвору. Вітер підхоплював асигнації та курячі пір'я і носив їх над сонною Богданівкою. Катерина завдала на плече замашну собу й пішла в поле шарувати по кукурудзом. Петро, протверзівши кілька днів, збирав по селі свої гроші але стрічні казали йому, не шукай, одарка оного мого дитята видерла карбованця, як йшло в кооперацію посірники. Оскільки більшість грошей прилипла до одарчених рук, Петро повернувся додому. дому. Під чаркою він ще довго любив посталакати, що міг би на ті гроші збудувати половину Богданівки, але вітер, кури і чужі діти завдали йому такої шкоди, що шахтарського заробітку ледве вистачає на нову хату. Щоб його не записали в брехуни, а Богданка завжди охоче до таких персонажів, та він таки вигилив нову хату під самою межею білокурів, та ще й лицем до Катерининого вікна, з якого вона завжди-то пізна стешить, як сідає сонце. З тих пір сі Роштани взяли собі зазвичай щовечора сідати на своєму порозі перед Катерином вікном. Удавно пощипували одне одного, пирскали смішком, одаркам вили ноги, заголюючи підницю, блискали налитими молочними стегнами, а іноді – вони просто попід руку водилися по дворищі, а після війни на нього знову найшло оте давнє. Його душа прийшла усі кола занепадів, злості, мстивої пизнадії, отопіння від любові до Катерини і знову прорвалась.